بسم الرحمن الرحیم تیر کال ودا ته چرجه ټول بای کرام به یول صبح جون تر یول اسلیم کیناستل مو چې کم سبق به درزه ویل شه او طالب واړو نو طالبانو وا خپل کاپیاں یې اګه فرا تر یول سو پرې خپل سبق چانولې کليا بهولې کړو یا به یو ځل واورېته نو هره دایکه دا کوئی اذا تکرر تقرر کله یو خبره مکرر شي بار بار شي هغه زهو نسی بیا د چانه هریږي نه اتاظو مشومانې یعنی لې نه عمر دوالې ما شماله خبر نه وی تا ته نو سب پوری تاسو خبر نه شې دا یو ته پرسته ځکاو ماحول روکه یو کس منتخب کای چې تبو موږ ته سبق روزانه سبق اخاړې اتی زئی کی هغه تفصیلونه نه یې نوږي کسی تئی زئی کې سبق کرام سبق ویلای سکتے زئی کې ا라이 مې زما د خیال مطابق پینځه ننټه کوي ائنم چې کوم سبق تیزای زئی کې هره خبره نه یې خبر نن 13 واچ په اعلان کې درې خبرې متفقون راې مودې غادرې خبرې ته څه او کثر علماء مبارک کړي وي بیا الله الرحمن الرحيم باب احکام النون الساكنه والتنوين فحكم تنوين ونون يلفى إظهار إذغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرالى بغنة لزم وأدغم بغنة في يؤمنوا إلا بكلمة كدنيا عنونوا والقلب عند الباء بغنة كذا نخف بالا باب الحروف اخذا حجم لفظي معنى اذا وحكم تنوين او حكم دغه تنوين ونون او دغنون يلبا چیاغا امون دے شیب قرآن کریم کی اے قرآن کریم کی تنوین یا نون ساکن دے امون دو چر تم چنون ساکن رالو چر تم تنوین رالو داری حکم بزی سلور حکم اے دی اظہارون ادغامون وقلبون اخفا یا با پکی اظہاری یا با ادغامی یا با اقلابی یا با اخفائی چر تم چنون ساکن دے ولندے یعنی بنون وګورا یا وبک اظهار کې یا بې ادغام کې یا بې فدې پوره وضاحت ما په قایده کې کړه او هغه شارو وضاحت تصویر جمع قایده کې کړه هغه په یو کتاب کې بتړ په مشکل اترمو کې ګڼ کتابونو در ذرای د تجوید نو ویاله مو مونږ دي د ډیرو کتابونو نه ما ام سیلرا جمع کړي بلکې د خیرااتو د کتابونو نه مرا اېدراه وعلى خبره د موږ ممتغ... خصوصا د نن ساکن او تن په قاعده کې تفصيلي را خدای عمر فرق په وچ متن نه ظاهرا جوړت سړې ګوري او اوی د دې کسی د دې په تفصیل باندې ته نون ساکن او تن حکامات او په قاعده کې یاو د ته بتولې چې ترتیب ها عند حرف الحلق نو کيف حروف... عند حرف الحلق ند حروف حل حلقی و سرا اظہر تے اظہارو کا نون ساکر و تنوین نبجحو فی فی حلقی حلق سوری شپگر مال تبح اظہار کے سمتلب زارگن بے وے پتے بے نا ماتو گورا وان حر و فسایون غیبونا فسایون غیبونا سکتا رب بگی نکے چھتو اے وان حر غنه <فكشة> پکشته ها خوله گده دیرنه سوی مرده با ده غنهی دا مراتب با ده غنه که یاو گو رای فسیون غیبونه فسیون غیبونه یاو حکمو شو دیمسه شیدید ادغام واددغم ادغامو کاف اللہ می ورہ بلام و پراکی لا بغنه تلزم ک پلام اورا کے ادغام کامل <سؤال> دا دے ادغام يؤمنو پيؤمنو کي يار ملور حروف ادغام ديکنه په بلا ما اورا کي دو ادغام بلا غننه او پيؤمنو کي ادغام کي ديؤمنو کم کم ديا واو نيم نور دا چې د نور څاکنه تر مين په ترجه ته لکه ديا مثال وسنګي مې يؤمنو دا و مثال وسنګي ميو اديج نيم مثال وسنګي نيم او <وضّا> دنون مثال بس من نشاء او ایدغامم ده ایلا بکلمت مگر که مگر کدنون ساکن نفس دا حروف یو کلمه کرا غلی او ایدغام نکی کدنون ساکن نفس دا حروف دا ای درما دکې کلمې جدا جدا نه ځکنیو کلمې دا په بلې کبه یو بیا درغم لیکې الا به کلمته مگر کبه یو کلمه بیا درغم مکا مثال به زګې دنیا و دنیا او نو ځکه په دا او کلمه یوا دار فلدا شنو شی لکې ات دنیا تک من يؤمن كذو او الا تجدا کلمه من ذم تر يؤمنو دیزه کی؟ تاسته نشی بوده چی دون زان گره او یا زان تا حجی عنوانوان او بالمثال سنگره عنوانوان کده بیلوی چی سوی نوانو دا باقی بیل قرآن که سوی نوان راغل خون عنوانه ندر اغلی مثال حقا برا بروس توفو عنوانو نون ساکنه پسواره ولخه کلمه یوادا نږ غام د کناي څه خبرې اظهار خبره مو شو دوره خبره د سره والقلب عند الباب بغنتهن کذا کذا ده خبره والقلب عند الباب بغنتهن او اقلاب کا د با سره نون ساکنه تنوین په شي نو اال دباذکه اقلابکه جبارش بيغنتن اقلاب څه مطلب تنون ساکن او تنوين په بدلش اقلاب په ددو ډول قلب تقلب وکاو ازلو شدام بدليږي را بدل نو والقلب عند الباب غنتن اقلاب قد او داب مع الغننه څه څه حکم له شو پاته کده الاخفا؟ دارنگ اخفا لدا باقی الحروف اخذا بده باقی پنزلس حروفو کی حاصل د ده مشایخونا حاصل کرشویده؟ ننگور اے تول حروفونات تیستی نون ساکن او ده تنوین نبس خو الیف نشیرات لے زکنونم ساکن ده او الیف استمدت اگر نو عربی نو الف ہوتے لارکنو سو بات الحروف 28 حروف و 28 حروف کی صورت حلق کی تشارشن اظہار کی جنوں تاکن تنوین نفس صحیح شو او تیسرا اشرا حروف یرملون راشن ادغام کی یا رامین لام او چه بار اشن اقلاف کی چین، چین، ایک، سوشل، تیرہ، باکی سو رفات شلتایستی، پاندرہ، نب دیگی سکین، اخفاک، سوٹ دا، دا، دا زی لفظی ترجمانه، شددین آخوا لفظی ترجمانه دیسو کولم دیسو، بیخی لفظی، ها؟ یو لگا لفظی، یو بیخی لفظی، یو بیخی لفظی، و ظاحت ذبي اكو کې د دې شي جماحانه زو ظاحت وکړه ځکه کو زره زو ظاحت شورو کم نو ټیم راځره کم د دې نیمه کې پاتش د په یو ډول ویل په کار صحیح تر دې